Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind peste jetate. Statuia prințului fericit. Strălucea prințul din crește până în în poleială ochii lui erau două safire luminoase, iar la mânerul spadei, un mare rubin roșu își juca apele sângerii. Și toată lumea rămânea uimită. De ce nu poți să fii și tu ca prințul fericit? întrebă o mamă grijulie pe băiețelul ei, care plângea după luna din cer. Prințul fericit nu plânge niciodată pentru nimic. Într-o noapte a zburat peste acea cetate un flecușteț de rândunel. Travoare. Sper că orașul a făcut ceva pregătit Ochii îi căzură pe statuia de pe columna înaltă Am găsit! E un loc minunat un plin aer proaspăt Și se răsă de sus Chiar la picioarele prințului fericit Ce mai atac de aur! Își zise pe când privea în jur și se pregătea de culcare Când să și vâre capul sub alepă Un strop mare de apă a picat pe el Pe cer nu e nici urmă de nor Stelele strălucesc de-ți ochi ochii Și cu toate astea plouă Hă. Clima din nord de Europa e grozav de afurisită A mai picat apoi Alt strop. La ce folosiști o statuie dacă nu te apără măcar de ploaie? Ia să-mi caut eu un horn ca lumea. Și se hotărâ să zboare aiurea. Își deci deschide aripile. pică al Privii atunci în sus și văzu, vai, ce i-a fost dat să vadă. O, înotau în lacrimi și lacrimile lunecau și roaie pe obraje lui de aur. În lumina alba lunii, chipul lui era atât de frumos, încât rântunelul se simție Cine ești tu? Sunt prințul fericit. Atunci de ce plângi? M-ai de tot. Pe vremea când eram în viață și aveam o inimă de om, eu nu știam ce-s lacrimile, căci trăiam în palatul fără griji, unde durerii nu e îngăduit să intre. Cât era ziua de lungă, mă veseleam în grădină cu prietenii mei, iar când cobora seara, eram în frunta dansului, în sala cea mare. Jur împrejurul grădinii se ridica un zid foarte înalt, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să -mi între. ce e dincolo de el. În preajma tot mi se părea atât de frumos curtenimul meu, prințul ferici. Și fericit eram, cu adevărat, dacă plăcerea poate fi ferici, Așa am trăit și așa am murit. Iar acum, că nu mai am viață, m-au ridicat aici sus, atât de sus, încât pot vedea toată hidușenia, toată amărăciunea cetății mele, și cu toate că inima mea e de plumb, alt nu pot decât cum adică, Nu e cu totul și cu totul de aur Gândi rândunerul în sina lui Căci era prea cuvincios pentru a-și mărturisi gândul Departe, tare departe Într-o licioară se află suță căsuță sărma. Prin fereastră e deschisă Văd o femeie stând la masă, Are fața suptă și filită, Iar mâinile aspre și roșii Sunt tot una din punsăturile acolo Căci e cu Acum brodează floarea patimii Pe rochea de-atlas şi-o va purta La viitorul bal al curții, Cea mai întregă lașă dintre însoțitoarele reginii. Într-un îngher al odăi, Băi, Elgiza ce bolnavă pe un pat, are friguri și tânjește după portocale. Mai sa nu poate să-i dea decât pe Și el plânge. Rândul el, rândul el. Mincuț, rând duce rubinul de pe mânerul spadinel. Eu am picioarele înțepenite în soclul acesta. Și nu mă pot mișca. Pe mine mă așteaptă în Egipt. Prietenii mei zboară în sus și în jos deasupra Nilului Și stau de vorbă cu florile uriașe de lotus. În curând or să se ducă la culcare în cripta Regelui cel Mare. Regele se află chiar el acolo, în racla lui sugrăvită, E învelit în veșe galbene și învălțămat cu mirodenii. Are în jurul gâtului un șirac străveziu de jad verde. Iar mâinile -i sunt ca două frunze feștete. Rândul... Nu vrei să rămân cu mine o noapte și să fii solul meu? Pe copilul Chiliseta și pe mai Sajara. E foarte frig aici, dar am să mai rămân cu tine o noapte și o să-ți împlinesc, Solia. Mulțumesc micuț, Mulțumesc, micuț rândunel. Și așa, după ce a scos rubinul mare de pe spada prințului, rândunelul zbură cu el în joc peste acoperișurile orașului. A trecut pe lângă turnul catedralei cu înger ciopliți în marmură albă. A trecut pe lângă palat și a auzit zvon de dans. A trecut apoi peste apele râului și a văzut felinarea târnând de catargele corăbilor. În cele din urmă a ajuns la căsuța cea sărmană și a privit înăuntru. Băiețașul se zvârcolea în pat scuturate friguri, iar pe mumă sa o doboruse somnul de istovită ce era. S-a repezit și-a pus bobul mare de rubin Pe masă, lângă degetarul femeii A zburat apoi ușor Jur împrejurul patului Fluturându-și aripile Peste fruntea copilului mm, Se vede că merge mai bine Șopti copilul Și se cufundă într-o piroteală dulce Pe urmă Îndărăt la prințul fericit Și îi povesti tot ce făcuse Foarte ciudat Acum mi este cald Deși vremea e atât de rece Fiindcă, fiindcă ai făcut fiindcă o, o faptă, o faptă, faptă bună, bună Îi răspunse prințul Ai ceva vești de trimis în Egipt? Sunt gata de plecare Mi rântunere Micuț rântunere ne ai să rămâi încă cu mine? Dar sunt așteptat în Egipt. Mâine prietenii mei o să-și ia o către a doua cataractă. Acolo hipopotamul își face culcuș în păpurișuri și pe un tron măreț de granit stă însuși Memnonzeul. Vechează toată noaptea pusteria de stele și când luceafărul dimineții se ivește, El trage doar un chiot de bucurie Și pe urmă rămâne mut. La miază, linii albeni coboară până la mal să se adape, Au ochii la fel ca berilul verde, Iar râgnetul lor e mai tunat. Doar decât urletul cataractei. Rândunel, rândunel, micuț rândunel. Departe, tare departe, peste cetate, Zărâsc un tânăr, Sta plecată deasupra unei mese înțesate cu hârtie, și lângă el se veștejește într-un pahar un buchețel de mic Părul ei nelat și castaniu, buzele roșii ca miezul rodilor, iar ochii mari și visători. Încearcă să sfârșească o piesă pentru directorul teatrului, dar prea târziu e de frică ca să mai scrie. În sub nu-i niciun tăciune și foamea după oboară. O să mai rămân cu tine în o noapte. Vrei să-i duc altă poapă de rubin? Vai nu mai am niciun rubin, doar un prim. Atât nu mai rămas. Sunt făcuți din neprețuite safire, aduse tocmai din India, acum o mie de ani, din. și dul tânărul. El va vindece baie lui, apoi va, va, va, va compara de mâncare de mâcare, și, și lemne de foc și va să și, și piesă. Drago meu, Prinț, nu pot face una casta. asta. Și se porni pe Prinț. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, va așa cum îți Rîndunelul smulse atunci ochiul prințului și zbură departe către mansarda studentului. I-a fost destul de ușor să pătrundă înăuntru, căci în acoperi și era o spărtură pe unde se și stregura. Tânărul își ținea capul îngropat în mâini și nu auzi fâlfuitul aripelor. Dar când ridică ochii, Văzut deodată safirul strălucitor Printre micșunelele peștede Ah, încep să fiu prețuit Se învioră el Trebuie să fie de la vreun admirator de seamă Acum pot să-mi sfârșesc piesa Și chipul strălucea de bucurie A doua zi Rândunelul zbură până jos în port. Se așeză pe catargul unei corăbii mari, Cu ochii după matrozii care trăgeau afară cu funiile Niște lăsi, cât toate zilele. Dar nimeni nu-l lua în seamă. Și odată cu răsăritul lunii, Își luă zborul îndărăt la prințul fericit. c să-mi au rămas bun. Rândunel, rândunel, Micuț, ți Nu vrei să rămâi cu mine, în o luni. E iarnă. Ca mâine aici fujirești de salt. Mici, soarele tocorește deasupra panierilor verzi. Iar crocodilii în lumina și privesc alene împrejur. Povara și mei. Își durează cuibul în timpului baltic Sub vechea porundeilor alb și roz, Care își gâmburesc unul altul. Prințule drag, te părăsesc, n-am încotro, Dar nu o să te uim niciodată. O să-ți aduc două nestemate frumoase În locul celor pe care le-ai dăruit. Rubinul. Va fi mai roșu decât un trandafir roșu, Iar safirul tot atât de albastru ca și largul mărilor. Jos în piață se află o fetiță care vin de chibritele, Dar i-au scăpat chibritele noroi și s-au stricat toate. Acum stă și plânge, fiindcă tatăl bate dacă nu duce acasă ceva bani. N-are ghete, n-are ciorat și nici pe căpșor n-are să mulgem celălalt ochi, dă i Și tatăl ei nu o să mai bată Pe stat am să mai stau cu tine încă o noapte Dar ochiul, ochiul, nu ți-l pot smulge că ce rămâne ori de tot Rândunele, meu, rândul rândunele, micuț rândul așa cum îți cer eu atunci rândunelul smulse și celălalt ochi al prințului și, avântându-se cu el în șos, trecu săgeată pe lângă fetiță și îi strecură nestemată în palma. Vai, ce ciop frumos de sticlă! Se bucură ea și dădu fuga râzând acasă. Iar rândunelul se-ntoarse îndărât la prinț. Ești torb acum Și o să rămân cu tine mereu mereu. Nu, micul meu, rândunel Tu trebuie tu să, pleci să pleci departe De nici O să rămân cu tine mereu Și a dormi la picioarele prințului A doua zi Cât a fost ziua de lungă Rândunelul a stat pe umărul prințului și i-a povestit, vrute și nevrute, din tot ce văzuse el pe meleaguri străine. i a vorbit despre ibișii roșii care stau în șiruri lungi pe malurile ninului și prind peștișor de aur în ciocurile lor. Despre Sfinxul, pătrân ca vremea, Care trăiește în inima pustiului și le știe pe toate. Despre neguțătorii care pășesc cale pe lângă cămilele lor și își lunecă mătănile de chihlimbar printre degete. Despre regele munților din lună, care e negru ca banosul. Și se închină la o mărgea mare, mare de cleștari. Despre namila de șarpe verde, Care doarme într-un palmier Și are douăzeci de preoți slujitori Ca să-l hrănească cu tortă dulce și miere. Și despre piticii care, stând pe gogeamite frunzelate, Plutesc peste un eleșteu întins și se războiesc neîncetat cu fluturii. Scumpul meu rândunel, Mi-ai înşirat după minunăţii, Zboară acum peste cetatea mea, și spune-mi ce vezi! A zburat atunci rândunelul peste cetatea cea mare, și a văzut cum se desfătau bogații în casele lor frumoase, în vreme ce săracii cerșau pe la porți. A zburat prin fundători întunecoase și a văzut fețele de vară ale copiilor înfometați. Cercetând aiurite ulițele negre. Sub arcada unui pot, Doi băiețași se strângeau în brațe, Încercând să-și țină de cald. Tare mai ne foame, Spuneau ei. Ia cărați-vă de aici. Iar a luat paznicul la goană Și l-au pornit amândoi prin ploaie. Pe urma, rândumelul a zburat în derăt și a istorisit prințului tot ce văzuse. trebuie să-l pe mine, foiță, foiță cu foiță, Și să-l duci săracilor mei. Și rândunelul piguli atunci foiță cu foiță din aurul cel curat, Foiță cu foiță, până când prințul fericit A rămas colaș de tot și pământit. Foiță cu foiță din aurul cel curat Îl duse rândunelul săracilor, și obrajii copiilor prințăre a se îmbujurat. Râdeau copiii și se veseleau pe stradă. Acum avem pâine, chiuiau ei. Apoi a venit săpada și după săpada în ghețul. Iată în argint, atât erau de luminoase și de La streșinile caselor, țurțurii lungi atârnau ca niște pugnale de greștar. Oamenii în fășurați în blână, în vreme ce băiețaște o șchioapă cu căciulițe stacojii se dădeau pe piață. Sărmanul plecușteț de rânduner. Era fric, tot mai fric, dar pe prinț nu l-ar fi părăsit când, căci mult îi era drag inimii sale. fi firimituri la ușa brutăriei când nu-l vedea brutarul și încerca să se încălzească bătând din aripioare. În cele din urmă, el și-a dat totuși seama că va muri curând. Abia de mai avut putere să spoare încă o dată în sus, pe umărul prințului. Rămâi cu bine, prințule drag, mă lași să-ți Ce bucuros Ce... sunt că în, în sfârșit, sfârșit pleci, pleci, pleci negit rând meu. A ai prea mult aici. Eu lec în împărăția morții. Moartea e o bună cu somnul, nu e așa? A sărutat apoi gura prințului fericit și s-a prăbușit mort la picioarele lui. tura ciudată se auzi în lăuntrul statuii, ca și cum ceva s-ar fi spart. Și, într-adevăr, inima cea de plumb se despicase drept în două. Era și un ger cumplit în noaptea aceea. A doua zi, diste dimineață, primarul, însoțit de consilierii orașului, trecea în plimbare prin partea locului. Ajuns lângă columnă, își ridică privirea în sus spre statuie. Vai de mine și de mine!" izbucni el deodată. În ce hal a ajuns prințul fericit?" Chiar așa!" În ce hal!" în însoțitorii, care erau totdeauna de părerea primarului. Și se apropiară cu toții ca să-l privească. Rubinul i-a căzut de pe spadă, i-au mai pierit și ochii, iar pe el nici pic de aur," spuse primar. Aproape un cercetor nu alta. Aproape un cercetor nu alta. Prostire și consilierii orașului. Și aici de față o pasăre moartă la picioarele lui, urmă primarul. Trebuie să dăm numai decât cetății o înștiințare, cum că păsările sunt oprite să mai moară aici. Iar conțopistul își însemnă grabnic înțeleapta propunerii. Așadar, au coborât de pe columnă statuia prințului fericit. Odată ce nu e frumos, nu mai e nici de folos, rosti profesorul de istoria artelor la universitate. Au topit apoi statuia într-un cuptor, iar primarul a convocat pe dată adunarea bresclașilor pentru a hotărâ ce trebuia făcut cu metalul. Se cuvine, firește, să avem altă statuie, muriel. și statuia aceea va fi, va fi statuia mea. Statuia mea, statuia mea resună ecoul celorlalți consilii. S-au luat apoi cu toții placajul. S-au certat așa multă vreme. Și s-ar mai fi certând și astăzi. Ce lucru ciudat! se minună meșterul supraveghetor al muncitorilor din topitorie. Inima asta frântă din plumb nu vrea deloc să se topească, așa că afară cu ea. Și au aruncat-o pe un malter de gunoi. Acolo unde se și rândunelul Fost odată doi sărmani pădurari, care se întorceau acasă într-o astră noapte de iarnă. Drumul lor ducea prin mijlocul unui codru de brazi. un strat gros de zăpadă, acoperise pământul și crengile copacilor. Marnică vreme! La cum urlă la lupi. Brr. Stai o clipă, stai. Să mai suflăm în pumn. Ghearta pare de sticlă. Numai de nu ne-am rătăcit. Să i mare, vicleană. Dacă te culci pe ea, te îmbrățișează cu atâta căldură, încă nu te mai spune. Să umblăm mai iute. -a -a ne Am mi e că ne-am rătăcit. Ești spre marginea codrului, hey. Se văd în vale luminile cătunului nostru, bine că am ieșit la liman. E, ce te vețelești atâta de parcă toată lumea ar fi a Mă bucur că le apropiem de casă. Nevastă mea trebuie să fie tare îngrijorată. Ia, privește-mi, Unde? S-a desprins o stea rălucitoare care alunică printre celelalte stele. Da! Pare că s-ar fi prăbușit după perdeaua de sâlcii de la stână. Da! Norocul cui o găsi atâta aur. Poate e chiar norocul nostru să scăpăm de sărăcie. Până acolo lui i decât o azvârlitură de băci. Ce-o găsim împărțim pe din două Fie, să ne grăbim. Hai! Sunt și tot fi o prietene. Iată un vesub, un sut cu stele! Asta trebuie să fie comara, să desfacem! ce ți te în acest să spun! căutăm! să căutăm! Hai căutăm. Haide căutăm. A, Un copil! Ce-am crezut și ce-am găsit? Nici aur, nici argint, nici alt lucru de preț. Doar un viet a dormit, având pe frunte o pată în chip de stea. A, noi noroc și pace! de acum ce ne facem cu copilul ăsta? A ce alta putem face decât să-l luăm cu noi? Eu zic să-l lăsăm aici și să ne vedem de drum. Suntem sărași lecțiți pământului și avem destule guri de hrănit. Ce îți mai poate lua pe cap și beleau asta? Ar fi păcat să lăsăm pruncul pradă E Deși sunt sărban ca și tine și am tot atâtea gur de hrănit, iar mă lai ca părul la chel, îl iau cu mine crește nevastră alături de ceilalți. Ești nebun, dar binelea. Dacă vrei să-ți iei și povara asta... Mai decât. Mi-e dăm vesmântul. Așa ne poți vorba. Să împărțim pe din două ce găsim. Nu se poate. Vesmântul nu-i nici al meu, nici al tău, ci al pruncului. O iau spre casă, prietene. Noapte bună. tot mai bine de mine. Noapte bună. Și bunul om cu sarcina de vreascuri în spate și copilul în brațe, porni spre casă. Nu e te-ai întors și pe de-aia apară niciun câine. Stai, stai să-ți o răsați de vrească. Posibil. Discuturile de, de zăpadă. Așa. Acum intre repede părere. că se lăcește o daimă. De ce cum vă uitați ce din brații? Uh, să vezi, în codru am găsit ceva și ți-l-am adus să-l crești. ce spune Odată, nu te mai codii atâta. Iată, am găsit un copil. Un copil? Da. Vai de caput tău, mai omule, n-avem noi destui copii de mai aduce o gură de hranit, cu ce o să crește. Cu ce eu crește și pe ei Noi n-avem pâine pentru copiii noștri și tu vrei să mai creștem și pe ai altora? Cine știe al cui o fiți, ce e o să mai avem pe urma lui? ăsta un copil din stele. Uite, uite, are pe frunte o pată de parcă ar fi o stea. Cu ți-ai bărbatul. Spune cum le ai găsit. E ce t -a -t -a? Și într-o dată se închid ușa sărățită în casă și e copiilor. Oare nu-i totdeauna frig în casa în care se află o inimă de piatră? iartă Copilul din stele se va odihni de acum alături de Muzinul nostru. Îți mulțumesc, nevastă, îți mulțumesc. Astfel, copilul din stele crescu la oaltă cu copiii păduramui. Cu cât treceau anii, se făcea tot mai frumos, dar tot pe-atât de rău și de trufași. Își bătea joc de copiii pădurarului și de ceilalți copii, căsând de neam prost, pe când el se trage dintr-o stea. Pădurarul și nevastă sa încertau adesea. Pentru ce ești atât de rău la inimă cu cei nevoiași, mă? Noi am avut milă de tine și nu te-am lăsat în pădure, Pradăfiarelor. Cine-ți dă dreptul să răspândești atâta suferință printre pietruitoarele pământului? Păsările cerului trebuie să se bucure de libertate. De ce le întinzi, lașuri? Eu sunt copilul din stele și nu mă mai tot bateți la cap. <sus> E o frumoasă dimineață de primăvară. Răsună pădurea de cântecul păsărilor. Copilul din stele ochește cu praștia păsărelele. <gântări> praștia mea, simtește bine! Am și ucis două dintre voi! De ce vă temeți? Nu scapați! <gântări> Uite-o cerșătoare! <gântări> Am să o alun cu pietre. Ei! Cerșetoară, care te ori aluncu cu pietre. Ce oh, ceva, Dolce? Semnul de pe frunte acestui băiat seamănă cu acela pe care l-avea pe frunte copilul meu la naștere. Și el l-ar fi avut acum 14 ani. Vino mai aproape, băiatule, și lasă-mă să te privești. Cum mă îndrăzne, să te apropii de mine, Cercetoare urâtă și Cu Copilul meu... Tu ești copilul meu! Cum aș putea să fiu eu copilul tău? Vai de mine! Ar ești copilul meu pe care mi l-au răpit hare și l-au lepădat în codru! Te cunosc după semnă de pe frunte! Și tot îndruzveri și uscate cerșetoare! Cum pot să fiu eu copilul unei semei așa de urte uh. ca tine? Hai, hai, pleacă repede că de nu te alung cu pietre! O uh, îndură-te copilul meu și hai cu mine! De 14 ani te caut pretul tinde Vino dragul mame, că mare nevoie am de dragostea ta. Eu m-am sococit copil din stele, iar nu fiul unei cercetoare. Mm. Și dacă e adevărat că tu ești mama mea, pleacă de aici să nu mă faci de rușine. Nu vreau să te mai văd niciodată. Voi, Copilul meu, n-ai puțin acum la despărțire o vorbă bună pentru mama ta? Am îndurat atât și am colindat lumea ca să te aflu. Lasă-mă măcar acum, la plecare, să te îmbrățiște Ești prea urâtă ca să te pot privi. Mai curând aș săruta o broască decât pe tine. Pleacă! Mă duc, copil fără inimă. Ai să te că ești pentru vorbele tale. Bine că a plecat. Mă duc să mă joc cu copiii din sat. Mă duc să mă oglindesc în undele izvorului, care o să mă arate tot atât de frumos pe cât am fost. O să vedeți, moi, proaștilor, cine sunt eu! Iată izvorul, să-mi oglindesc chipul meu frumos în el. Vai, vai mie, am chip de broască! Am vădreptate copiii! Numai din pricina că am alungat-o pe mama și am băgăcit am luat chip de blască. Am fost obraznic și crud cu ea, sărbana, care m-a căutat de atâtea ani. Acum e rândul meu s o caut în toată lumea. Odihna nu o să afle sufletul meu până nu o găsesc. Trebuie să o caut peste tindem. Să-i ceri Mama! Mama! Copilul din stele rătăce toată ziua prin codru, chemându-și zadarnic mama. După ce a sfințit soarele, a dormit pe un maldăr de frunze, iar în zure zilei își potoli foamea cu câteva fructe pădurețe și porni din nou la drum, prin mijlocul codului, plângând și strigând necontenuit mânele mamei sa. Cârtiță! tu care poți străbate pe sub pământ, de ce taci și nu vrei să-mi spui dacă n-ai întâlnit-o pe mama mea? Poate că ai văzut-o tu care-ţi deasupra codrului? Poate ai văzut-o tu pe mama, veveriţă? În zi, ajunse la marginea codului și ieși la tâmp. Copiii de pretul timp din oba și la alungau cu pietre. Trei ani colindă el pe toată fața pământului, fără să fi putut da de urma mamului sar. Într-o seară, ajunse în fața porții unei cetăți, picioarele sângerau, era alihnit de foame și tare împosit. Ar fi vrut să intre în cetate, să ceară cuiva adăpost, post, Dar străjul cetății, îl oprit să intre. Ei, urăciune, ce vrei să faci în cetate? Străjerule, o caut pe mama! Rogul de lasă-mă să trec! S-ar putea să fie chiar în cetatea asta! După cum arăți, mai ta n-ar fi prea bucuroasă să te vadă. Ești urât ca o broanță răioasă. Hai, te! Nu m a alungat, nu m-am gângă să-mi strâng de oboseală. Poate, poate ai nevoie de un slujitor! Sunt gata să-ți fiu slugă. Eu n-am trebuință de slugă. Zăi, să-l întrebe pe bătrânul care se apropie. Da. Ei, ce zici, bătrâne? Nu ai trebuință de un slujbaș? Bucuros. Tocmai aveam nevoie de un slujitor tânăr. Ei, băiatule. Da. Vino după mine în cetate. După ce străbătură o sumedenie de ulițe, ajunseră în fața unei portițe săpată într-un zid înalt. Bătrânul legă băiatul la ochi și îl împinze de la spate înainte. Când îl deslegă basmaul de pe ochi, copilul din stele se văză într-o închisoare, luminată de unul pai. Pe o măsuță se afla o bucățică de pâine mucegăită și o ulcică cu apă stătută. Mănâncă bucățica asta de pâine și bea apa din ulcică. Da. Nu uita că e sluga mea și trebuie să mă îndeplinești toate poruncile fără șovăire! Poruncește stăpâne, Ce trebuie să fac? În pădurea din vecinătatea cetății sunt trei bănuți. Unul e de aur alb. Altul de aur galben și-al treilea este de aur roșu. mâine îmi vei aduce bănuțul de aur alb. Dacă nu-l găsești, vei primi o sută lovituri de nuia. Acum odihnește-ți ciolanele pe paiele de pe podea. Șobolanii au să siet o în zorii zilei vin să te scote în uliță, iar la sfârșitul soarelui te aștept la portiță. Am înțeles, stăpâne. Oh, se apropie sfârșitul soarelui și de banul de aur tot n-am dat. Mamă, mamă, rău mai pedepsit. Oh, picioarele îmi sângerează, iar acasă mă așteaptă o sută de lovituri de lui ea. Cât de rău și nemilos este stăpânul meu! Ce-o fi? Gime cineva? O să văd unde e, poate l-a ajutat cu ceva! Ah, un epuraș, e un locat care a a l pe un urât! Dragi <sus> epurașele! Dragi epurașele, nu se dă decât un rob, dar am să-mi dau libertatea! Nu mă mulțumesc! Îți mulțumesc pentru inima ta, bună, prietene. Cine știe ce lighioană-și mai atâmpăra foamea cu sârmanul de mine. Spune-mi, acum ce-aș putea să-ți dau în schimb pentru binele ce mi-ai făcut? M-ai numit prietene. Da, am să te socotez și eu la fel. De deci, aceea, află și tu cazul meu. spune sunt numai ureci. Eu caut un bănuț de aur alb și nu-l găsesc nicăieri. Aha, Dacă astfel. nu l îl duc stăpânului meu, o să mă omoare în bătăi. Nu ai fi și hai cu mine Eu știu unde-i ascuns banul de aur da, Să mergem, da, te da, căuță acestui Uite Dragă iepurașule, ai răspătit cu vârf și îmbesat ajutorul ce ți l-am dat Ba, de fel, de fel Cum te-ai purtat cu mine, așa m-am purtat și eu Rămâi sănătos. Mama, trebuie să fie îngrijorată de lipca mea. Rămâi cu bine, Cu bine! Cât era de bucuros că se duce la mama lui. Și eu sunt mulțumit că am putut face cuiva un bine. Nici stăpânul meu n-are să mă bată când o vedea bănuțul de aur alb. Și acum, la drum, băiete! Ah, Fă-ți și pomană, băiete, și dăruiește ești un că mor de foame. M-au aruncat afară din cetate că să lepros și la nimeni nu găsesc îndurare. Ai de mine, moșle, n-am decât un singur bănuț. Dacă nu-l duc stăpânului meu, are să mă bată că sunt robul lui. Eți milă de mine. nu am ce face, trebuie să-i-l dau. Tu ești mai nevoiaș decât mine, fiindcă ești bătrân și bolnaș. Iată, iată bănuțul. Da. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, băiatule!" Când ajunse la locuința stăpânului său și spuse că nu adusese bănutul de aur alb, acesta îl și nu-i dete nimic de mâncare. A doua zi îl trimise pe băiat din nou, amenințându-l. Dacă astăzi, la pusul soarelui, nu mi-a dus bănuțul de aur galben, vei primi sute de lovituri de nuia. Pe lângă asta, niciodată n-am să-ți dau drumul din robie. Și copilul din stele porni din nou, plângând spre pădure. Căută toată ziua bănuțul de aur galben, dar nu găsește nimic. De ce plângi? De ce plângi, prietenii? Și ce, ce mai cauți prin pădurea asta plină de scaie? Dragă iepurașule, stăpânul meu vrea acum bănuțul de aur galben ascuns în pădure. De nu l-ai găsi niciodată, n-are să-mi dea drumul din robie. Păi deasupra o să mă vrednicească cu 300 de lovituri de nuia. Nu mai plângi și vino după mință. Cunosc locul unde se află bănuțul de aur galben. Da! Haide. Uite, da. vezi? Caută-l în fundul hârdăului cu apă limpede. Iată bănuțul de aur galben. Cum să-ți mulțumesc, prietenii puraș? Am fost pentru a doua oară un mare bine. Nu ești oare acela care m a ajutat să scap din lat? Rămâi cu bine. cu bine! Mă duc să mai joc cu fretiorii mei! Rămâi cu bine! De data asta, bătrânul nu se să mai aibă ce spune. Nu mai are pricina să mă țină flămând și să mă bată cu uielele. Și cât de amarnic se leșea la copilul din sperire. La poarta cetății, regăsi leprosul care se jeluia rugându-se. Ai milă în ndurare băiatule. Dăreşte-mi un bănuț că mor de foame. N-am, bătrine, n-am decât un singur bănuț, dar De nu-l duc stăpânului meu are să mă bată și o să mă țină veșnic în robire. milă și nu m-a să pierd pierde foame. Primește bănuțul murşule, hai, fătoleşte ți foame. Se vede că-mi e sortit să mor rob. Ajuns la locuința bătrânului, fără să fie adus bănuțul, copilul din stele fu bătut și pus în lanțuri până a doua zi. Degeaba te te mai trimit pentru ultima oară în pădure. Dacă nu-mi aduci nici astăzi bănuțul de aur roșu, am să te ucid. Da. Ei din ochii mea. Copilul din steile colindă pădurea în lung și în lat, până la apusul soarelui, fără să fi găsit bănuțul de aur roșu. Deznădăjduit, se așeză pe un trunchi de copac și începu a plânge amare. Iar, Nu mai plânge, prietene! Bănuțul de aur roșu pe care-l caut este în de la spatele tău. Uite-te! Oh. În ce fel te-aș putea răsplăti? Este pentru a treia oară când vin la ajutor. Tu ai avut el din 1 de mine și m-ai scorpionat. Oameni sănătoși și să auzim de bine cu tine. Du-te să mă întâlnesc mulți ori! Copiii din stele? într în peșteră se găsi într-un colț taienic bănuțul de aur roșu, fericit grăbi spre cetate, dar, spre mânirea lui, reproșul a ieșit din momentale. Nu-mi să pierde foame, băiatule, Nu te și de astăzi dată și dăm de aur roșu, Uuuh, moșle, moșle. Trebuie să-ți-l dau. Mm. Nevoia ta e mai mare decât a mea. Mm. Iar, mm. De-acum nu o să mă mai vezi. soarta mea este hotărâtă. Mm. În copilul din stele plășit peste pranul cetății, străjerii îi se închinară până la pământ. Nu nimeni mai frumos și mai falnic decât el. Din bine venit, Crăișor, trăiață-i ceilaltă! Eu nu sunt și eu de crai, ci meu fermane cercetoare. Și de ce spuneți că sunt frumos? Eu mă știu, Cum ar putea spune creișorul nostru că nu este frumos? N-are decât să-și oglindească chipul în platoșul acestui ostaș și se va încredința cât de falnic este. Copilul din stil? Se prind în platoșa strălucitoare a unui stat din gardă, aflat în apropiere și se minună de frumusețea tipului său, care își în înfățișarea de mai înainte. De mult așteptam ziua aceasta când fiul craiului nostru, care va domni peste poporul nostru, se va întoarce. Și iată că ziua aceea a sosit. Nu sunt vrednic de atât acces, fiindcă am tăgăduit pe aceea care m-a născut și odihnă nu pot avea până n-am să o regăsesc ca să-i a, dați văd cerșitoarea și arătând de ea stă pe care l-am ajutat! Mama! Mai scuza mea! Mai scuza mea, mai Iartă-mă, mamă, iartă-mă! Nu, alunga! Sunt copilul tău! Copilul tău! De ce faci? Și tu! Tu, bătrâne, roagă pe mama să mă ierte! amintiți că și eu te-am ajutat când cerșai la porții de cetății! mă ridică-te, copilul meu! Ridică-te, fiul meu! Copilul din stele se ridică, iar în fața lui, în locul cercetoarei și al leprosului, se aflau crăiasa și craiul acelui ținut. Sub chipul cercetoarei se ascundea mama ta, crăiasa acestui ținut. Am luat chipul cercetoarei ca să te găsesc și să pun la încercare firea ta. M-am îngrozit de tine când te-am văzut în pădure cât erai de rău și de îngânfat. Dar încercările prin care ai trecut și suferințele îndurate s-au îmblânzit firea. Da. Acum te recunosc, trebuie copilul da. meu. Leprosul care l-ai ajutat este tatăl tău și craiul ținutului acest. Antime, bărinți, cât sunt de fericit că v-am regăsit. Acum să mergem la castel. Băture trâmbicele! La краю, k kraiom sti kraia